Щоб ви не водилися, кого їм гетьманом обирати? Себе, гукав на них в ручку. Себе обирай, бо в нас до такого дійшло, що, мовляв, стільки правди, що в мені та ще й в бозі трохи. Такий-то ми народ. А нічого б я так не хотів, якщо б гетьман подужав, та добре вас зачуперину притис. Ви тільки тоді і слухняні, та покірні, як вас кріпко в руках тримати. А ще коли чужинець до рук прибере, тоді-то ходити так тихо і покірно, що краще і не треба. Який будь москаль передовим нашим чоловіком воно водить? Не перечте мені. Впоперек, любого суду чимало доказів знайдете, що не брешу. Вас би по цій кустині не місяць не два, а цілі роки водити, як Мойсей своїх жидів водив, щоб розуму навчить, бо ось такими, як ви тепер, нам до обіцяної землі не увійти». Козацтво такі прикрі слова не дуже то були приємні, але козаки шанували старого сотника за його хробрість і за досвід великий, якому рівного не було, тому вони не супротивилися, а навпаки, в глибині душе погоджувалися з мрочком. Аже стали на тому, що кому б то гетьманом не будь, а слухати його годиться. Вручка того тільки й хотів. Квістивши вільно поводи куневі, їхав і розмовляв з собою. Дорога така довга-довга, здається безконечна, час оболутнистої рікують пливе. коли не думки з Божою волі би від скуки. І чого-то не передумав тоді старий сотник мручкою. Життя, як море, шумить, а він чайкою понад ним літає. І скільки разів було так, що чайка цілими грудьми солоної хвилі доторкається, ось ось і хвиля вхопить її і проклотне. Так хвиля перекочувалася далі, а чайка піднімалася вгору. Ручкою з крутіжу життєвого виходить цілі. Чому б ти так і в Україні не вийти? Питався той зір, що як золоті букви таємної книги приваблювали його очі до себе. Питався сонце, що гріло в днину на небі. Питався вітру, що обуяв куди хотів чому це іншим народам жити по власній оподобі, а нам це тільки так, як хтось інший велись. Невже ж ми гірші і дурніші від інших? Невже ж у нас і хотіння кращого життя нема? На це питання він ніяк не міг притакнути. Порівнював козаків з ратниками царськими, наших старшин з офіцерами московськими, з бойовищ великих і малих прибігав думками, і все прече. Ні, ні, ні. Не бракує нам ні сили, ні відваги, ані великих бажань, так що ж тоді? На це що? І сто людей насувалося. І незгідливість наша, і жадоба влади, і непокірливість тій своїй владі, яка б вона там не була, і насильство одних, і нетерпіння других, і лихий знащо, що. Більше гріхів, як їх закон Божий знає. А не вже ж у інших народів як? Мручко по чужих краях бував. Знаю, що ніде люди по правді не живуть. А стоять же якось держави і не валяться, хоч і вони своїх ворогів мають на зверх і середині. Стоять, бо народи слухають когось, і як треба, то зриваються на його поклик і йдуть, куди він їх веде. Три вояка всі дідуть, в тому і бачив, що послуху в нас нема. А він тільки про те і думав, якби до то того послуху наших людей навчити. Сотнику перебив йому хтось на раз. Мручко стрепинувся, ніби неживу людину, а духа перед собою побачив. Свят, свят, свят. А ти ж тут звідки ля взявся? Сидір! Їй Богу, сидір! Усього я скорше сподівався, аніж тебе. І не витримав, зіскочив А Зіскочив і сидір, і довгу хвилину вони не обіймалися, а прямо водилися попід сили, як борці. Привітавшися, та, пообтиравши вусе, знову посідали на коней і доганяли своїх, бо Мручко замикав похід. «Ну, та чи поняв би, хто тому вірив, що ти знову тут, голуби мій? Та я собі того навіть у голову не клав, щоб ти міг вернутись. І, правду сказати, навіть не дуже того і хотів. Треба ж комусь зоставатися там та плекати дітей, щоб чужинці нашої землі навсіли. Треба, притатнув Сидір. «Так тоді чого ж ти тут?» Бо я, козак, за вами заскучав За мною І в ручку підкрутив вуса, Так заскучав, що прямо гин Зі зривався Бо причувалася наша сурма сотенна Вижалося ви і наше товариство. Бувало вітер у лісі зашумить А мене щось туди таки тягне Вони, вони Розказує, хто про бої А мені совість спокою не дає Чому я вас покину Робота мене не береться Місця собі знайти не можу а одарка що? Як крився перед нею, вона вдавала, начебто не помічає нічого А Ви, пане сотнику, навіть не знаєте, яка це жінка Злюща? Куди там? Розумна Одної місячної ночі, як ми під хатою сиділи, вона і каже до мене Бачу, сидоро, що ти козаком уродився, ось тоді не будь Чому б ти ні? – питає А тому каже, що в хаті ти, як у лідці, тільки б'єшся і груди собі криваєш. Не можу я дивитися на твою муку. А ти перебив його мручко. Я не перечив, бо не хотів брехати. Так удар покажу. Мене ніби хтось кіньми розриває. Одна сила тягне до тебе, а друга до Помовчала хвилину. «Мабуть, сльози здавлювали собі, а тоді я себе не тримаюся, друг. Бог нас докупи звів, а Бог і в розлуці не оставить. А ти? питаю її. За послушницю в монастир піду, каже. «Даром служити їм буде, щоб тільки перетривати біду. Їди!» Десь вона вже із черницями зговорилася знати. Рішилася на ній, Притулив я її до себе. «Заспокійся, кажу. Не покину я тебе до віку. Вже давно так спокійно не спав, як тієї ночі. А на рано по моїй ударці, і світ застиг. «Що ти кажеш?» – здивувався Мручко. «Те, що чуєте, батько!» В неї слово, як криця Не пробуй, бо не зігнеш. Замкну я тоді хату, ключі, Сусіді передав і потягнув за вами Чого я не перебув Чого не бачив на свої власні очі Того, як то кажуть, навіть На вуловій шкурі не списав би Та Бог поміг І ось я знов діля вас Жаль тільки, що наша сотня стаєла Ніби сніг весною Жаль, відповів мручко Коротко і мовчав Їхали поруч себе і не відзивалися Забагато мали на серці, щоб могти виповісти словами